Velkommen til Jørnes Skuffen. Skuffen. Mit navn er Jakob Skuffer. Vi skal i dag snakke om alle de politiske opbrud, der sker over hele den vestlige verden. Brexit i Storbritannien, Trump i USA, Le Pen i Frankrig, Kjert Wilders i Holland og herhjemme nye borgerlige. Vi skal simpelthen hele vejen rundt om, hvad i alverden det er, der foregår. Og jeg har en meget kvalificeret gæst til at svare på det spørgsmål i studiet. Paul Højlund. Velkommen. Tak skal du have. Du er spidskandidat til Folketinget for Nye Borgerlige i Vestjyllands Storkreds. Ja, og derudover det. så er du min grænonkel. Og det, det er derfor, det. Ja. jeg har fornøjelsen at have dig med i dag. Hvad, ja, ja, vi skal jo diskutere en del ting, men jeg tænker, at vi starter lidt, lidt højt oppe med at sådan karakterisere hele det her politiske opbrud. Hvad hvad mener du? Er, er det for fræk, der kalder dig en det populist? Ja. Det kommer altså an på, hvad man mener med populist. Oprindeligt så er populismen jo en bevægelse i USA 1870'erne deromkring, som er modstander, modstander af centraliseringen af den økonomiske og politiske magt. Og hvis det er det, vi snakker om, så er fint for mig, så er jeg populist. Men jeg er bange for, at alle hører det som et skældsord efterhånden. Og så er jeg ikke populist. Det, det tror jeg, der er Det er ikke et om. meget klart svar. Jo, det må man sige. Ja, ja. Vil du sige, at du... Øh du og nye har meget til fælles med andre strømninger, der bliver kaldt populistiske. Trump nej, og Le Penne. Nej, det, og mener ikke. No? det mener jeg faktisk ikke, vi har. Øhm, øh, for eksempel Le Pen i Frankrig. Øhm, vi er enige med hende omkring øh, bevarelsen af Frankrig som nation, bevarelsen af Danmark som nation. Vi er enige med hende i hendes kritik af den europæiske union. Og vi er enige med hende i, med hende i hendes kritik af euroen, som jo hun så trækte lidt tilbage, da det gik op for hende, at det var meget populært i Frankrig. Men vi er absolut ikke enige med hende i hendes økonomiske politik. Der er vi måske mere over på macron Okay. Altså, det vil sige, der er mange, der, der bruger forskellige ord omkring det her populisme og betragter det på forskellige måder. Der er den du, den, du nævner, der er en af dem. En anden er Jan Werther Møller, som lige har udgivet debatbogen Hvad er populisme? Meget aktuel, må man sige. Og han, han snakker meget om populisme som ideen om det her folk- et folk, ikke? Man, man, øh, man er talerører for et folk, og alle andre jeg sige, politiske modstandere er derfor illegitime, fordi de taler ikke på folkets vegne, det oprindelige folk. De er enten fremmed eller elite eller øh, noget andet, der diskvalificerer dem for samtalen. Så derfor er populisme i sin essens antipluralistisk. Der, der er ikke plads til andre fortolkninger af virkeligheden. Kan du det, genkende det? Det lyder meget avanceret. Ja, ja okay, no. jeg, jeg, jeg, jeg har ikke læst den, ja, det for, ja, okay. så, så, så jeg ved, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det, men jeg har i mange, mange år haft en intens modstand mod at sætte folk i bestemt ental, altså folk køt. Jeg tror ikke på, det findes. Folk køt, som sådan et heldigt astral lame som nogen åbenbart kan tale på vegne af. Man skal holde op med at sige, og man skal holde op med at tænke folk køt. Det findes ikke. Man skal i stedet for at sige folk så bliver det hele, helt anderledes. Det er jeg glad for at høre. Du, øh, jeg vil lige præsentere dig for en anden teori omkring det af populisme. Der er en fransk filosof, der hedder Rancière, som, som ser populisme som udtryk for visse folk, i, øh, visse personer i øh, demokratiet, som synes, det er meget frustrerende, når, når andre mennesker, som de ikke betragter som lige så øh, intelligente eller mor moralske ophøjet, har lige så meget ret, eller måske mere ret end dem selv, fordi man lever i en demokratisk kultur er det noget, du kan genkende? Vi har haft den samme reaktion herhjemme. Øh, da det viste sig, at Sønderjylland stemte stort set på Dansk Folkeparti, øh, hvad kaldte man det, gule Danmark eller sådan noget, mm -hmm. der var der pludselig altså en, øh, øh, i, i debattørkriser, i kommentariatet, som man kalder det, og hos journalister, der var der pludselig en, en, en meget udbredt fornemmelse af, at de der Sønderjyder havde egentlig ikke ret til at stemme. Fordi de stemte forkert. De var for dumme. De var for dumme, ja. Og øh, Frankrig er jo et meget åndshårdmodigt land. Altså virkelig, så det gør noget. Øh, og jeg synes, den der øh, filosof nu nævner, at han, han, han ligger fint i forlængelse af det. At øh, man kan jo komme til at tvivle på, om ikke... Det er jo det, han siger, at folk er for dumme til at stemme ret. Mm. Øh, det er i øvrigt også en tankegang, der præger EU's institutioner. Okay. Ja, okay, vi kan måske komme tilbage til det senere, om det, det, det, faktisk, ja. det faktisk forholder sig sådan, at folk ja, ja. er for dumme. Men jeg vil sige, at jeg er enig i, at der er, der er, der er gode argumenter for det, at, at det er den måde, man betragter det på, for nogle steder. Ja, jeg, vil godt, jeg vil godt udbygge det lidt, fordi det kræver ganske meget at være overbevist demokrat. Det kræver jo, at man erkender, at både dem, der er mindre uddannede end en selv, og dem, der måske er... Øh, knap så skarpe, knap så hurtige som en selv, har lige så meget ret, akkurat lige så meget ret til at bestemme, ja, som du selv har. Ja, det er jo den demokratiske skandale. <laughs> ja, det, ja, det kan det du godt kalde skrevet, det, den demokratiske skandale, men det kræver altså, at man, man skal virkelig tage den til sig og erkende, at det er sådan. Ja, jeg vil sige, for, i, forhold til, i forhold til populismen, der er der er anden ting, der har slået mig det her med, det at øh, man, man har en tendens til at psykologisere over de her bevægelser. Der ja. er en utrolig vrede. Ja. Der er en utrolig frygt. Ja. Øh, altså, altså, synes du, det er en god måde at, at snakke om de her ting på, at det skyldes, at det, for, det er sådan en form for irrationalitet og noget, der foregår ind i hovedet på folk? Eller... Jeg har lagt mærke til en tendens til, nu skal jeg passe lidt på, hvad jeg siger, men når folk er uenige med, med os over på den side, hvor jeg står, så bliver vi kaldt syge hovedet. Altså, Det er ikke vores idéer, der er noget galt med, det er selve vores åndelige habitus, der er noget galt med. Og den der øh, tendens til at psykologisere på sine modstandere, den hører heller ikke hjemme i en demokratisk samtale. Det gør den altså ikke. Nej, det kan være noget om. Jeg synes nu ikke kun, den går den ene vej. Jeg synes I, nu, nu må undskylde, hvis jeg slår dig over en kamp med mange andre i løbet af programmet her, men jeg synes lige vil, der er en tenest, at jeg har taget den der moralske dominans til jer, og så vendt den rundt, og så, du ved... Et øh, noget til os. <laughs> altså, ja. øh, navisterne og de ja. gode, de anstændige, ja. altså alt den slags... Er det en god måde at argumentere på? Kan man sige? Nej. Nej. Nej. Men man, ja. man må forsvare sig med det, man... Ja, det vil jeg ikke sige. Jeg, jeg altså uden at mig selv. Jeg synes, jeg prøver at holde min sti ren. Jeg synes, I øvrigt også, at vi øh, borgerlige prøver at holde stien ren. Øh, jeg synes ikke, vi er slemme på det der. Okay. Men ja, det er klart, vi plumper i alle sammen en gang imellem. Ja, klart. I, forhold til, I forhold til om den her, lad os nu bare sige, at der er en brede, og der er en frygt. Jeg vil, vil lige diskutere, om den er legitim. Jeg synes, en af de en af de andre tendenser, der er, det er at udpege en gruppe som øh, er skyld i det her Det er jo, det er jo, det er jo selvfølgelig politikerne de, mm. de tager ikke deres ansvar på, der, på sig Men der er også mange andre, der er også mange andre grupper Der, der, der, der er jo lidt mere bliver udsat for kritik Altså journalisterne ikke? Ja, Pressen ja, som ja, helhed ja, ja, ja. Og, øh, Akademikerne Og eksperterne du ved, Dem der sidder og udtaler sig på, på vegne af folk Og altid har sådan en ja, venstreorienteret ja, ja. Øh, øh, Syn på verden Jamen, altså, jeg er fuldstændig enig med dem. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, ja, Der er bare noget Jeg forstår, der ikke forstår Altså det her med at, det, det, nu, okay, nu er det ikke lige så meget nyborgerlige, men måske også mest andre politiske ja. øh, strømninger, som, som, som hævder, at den magt, der bliver ud ikke er legitim. Og jeg har meget svært ved at forstå at i et demokratisk samfund, hvor vi diskuterer tingene på daglig basis, og ja. vi har ofte ja. mulighed for at skifte vores politikere ja. ud. At den her idé om, at øh, den magt, der bliver ud ikke er legitim, fordi, den, fordi man ikke er enig i den. Nej, den kan jeg slet ikke okay. den danske De danske vælgere ligger præcis som de har ret mm -hmm. Og ret rigtig mange gange. Og det, jeg kunne ønske mig, det var, at politikerne var lidt mere klare i spyttet og turde melde ud, hvad det er, de står for, så folk har en færre chance for at tage stilling til dem. Men øh, der er en stor vrede i befolkningen. Der er en enorm vrede over den måde, man har forvaltet vores land på, vores grænser på, vores kultur på, vores økonomi på. Og den vrede er ikke altid lige køn at se på, og den er ikke altid lige velfungerende når den kommer ud. Plart. Og hvis, nu, hvis politikerne begynder at skælde ud på folk, hvad de jo gør, og løfte den moralske pegefinger osv., så, så begår de altså en alvorlig fejl og fremmer den vrede, og så giver de basis for den lidt besynderlige snak omkring elite og folk. Okay, så den, den, øh, den dikotomi, hvis vi skal være lidt højplanet, den anerkender du ikke, at der, der sidder en elite og befemmer over en stor forsvarsløb befolkning? Nej. Nej, okay. Befolkningen kan det, er være det er godt høre. Andre. Ja, det er godt men jeg har til gengæld både sagt og skrevet, at vi trænger i den grad til at få nogle nye politikere. Okay, hvis vi skal dykke ned i, i substancen af det, så slår det mig også, at øh, efter de her politiske opbrud ligesom har, har vist sig, så er der rigtig mange, der har meget travlt med at tage ejerskab. Mm. Forklarer de her opbrud på mange forskellige måder. Mm. Der, der, jeg vil sige, at det giver god mening at betragte den her, øh, den her udvikling som kompleks og som en øh, sammensætning af mange, mange forskellige årsager. Øh, men der er jo... Altså de venstreorienterede har jo været gode til at sige, jamen det handler i bund og grund om ulighed. Ja. Det handler om, at der har været nogle en, en, en, en kapitalister, der har reddet for meget til sig, ja, ja. og så bliver folk ja. suger. Hvor, ja. hvor meget mener du, at det har med det at gøre? Hvis ja. vi lige skal tage dem en gang. Ja, vi tager dem gang. Øh, det har intet med det at gøre. Det har absolut intet med det at gøre. Det er den samme tendens, vi ser, når øh, de voldsomme integrationsproblemer, som alle efterhånden er klar over, øh, findes her i Danmark. Når de bortforklares som øh, boligpolitik, som jo skete for nylig i et debatprogram, jeg deltog i. Der ja. var ikke integrationsproblemer, der var boligpolitiske problemer. Det er altså at, at forsøge at, at, at finde et en historie, en forklaring, det hedder vist et narrativ nu om dagen, <laughs> som man kan male det op imod, for at undgå at komme til at tale om selve boligen. Hvis jeg lige en hurtig sætning skal forsvare de, de politiske modstandere der hedder det debatprogram, så tror jeg nu nærmere pointen var, at løsningen mm. var en anden boligpolitik. Ja, det ved jeg så ikke helt. <laughs> okay, nok. Um, okay. vi, dropper ja. den, vi dropper den første er der, men, men så øh, øh, en af de andre, det er jo typisk noget, man hører fra øh, kon traditionelle konservative, at, at der simpelthen er, er foregået et form for Dannelsestab, et dannelsestab, et anstændighedstab. Vi har fået en kultur, ja. hvor, hvor folk har fuldstændig glemt, hvad det vil sige at være øh, anstændig. Ja, altså, jeg ved ikke om den, den. Det, det, altså, det, det er anstændigt, en... ja. ja det, det er en lidt svær en. Lidt svær en. Ja. Men dannelsestab det er jeg med på. Okay. Så kan man så sige, dannelsestab, tja, man, som de siger, Google er din ven, hvad skal vi med dannelse? Øhm, jeg ved det ikke rigtig. Jeg tror nok, at jeg vil overlede til de nye generationer at afgøre, om det er et dannelsestat. Se derfra, hvor jeg står, og jeg er altså uddannet for en del år siden, ja, der er der et stort dannelsestat. Hvis vi hører mere om det, så kan I lytte til mit foregående program, Jørneskuffen, hvor jeg diskuterer de her ting lige hurtigt indskudt. Nå, men så, så lad os gå videre til den. Jeg synes, der er flest, der er for, og det man, jeg også synes, giver god mening, at det her store øh, politisk opbrud handler simpelthen om indvandring, flygtninge, National identitet, selvbestemmelse og den slags ting. In... Er det den ja, øh, det mest er, det er... Og islam måske for at på den. Ja, også den, ja. Øhm, lad os tage af gangen. Det er ved at gå op, ikke for folk, fordi det har de vidst hele tiden, de har måske ikke været så bevidste om det, men det er ved at gå op for vores politikere, også vores øh, hvad det, ledende erhvervsfolk, at det vi kalder nationalstaten, er en fantastisk vigtig ramme om folks tilværelse. Og altså, lad, mig, lad mig sige det på den måde, at, at, at, at vi får tit skoene i skoene, vi der hylder nationalstaten, at vi skal jo være international. Ja, det mener jeg nu i også, at jeg er. Men man skal ikke glemme, at internationalt det fortsætter altså nationer. Internationer, det betyder mellemnation. Ellers er der ingen grund til ordet. Så vi er nationale, og vi er internationale. Øhm, det forsøg på at ophæve nationerne, og det forsøg på at, at, at starte den skrøne, der hedder, at nationalstater starter krige, det kommer ikke til at lykkes. Folk vil ikke er med deres nation. Det kommer ikke til at ske. Altså, vi giver dig ret i, at øh, der har nok været en undervurdering af, hvor vigtig den trods er for, for folks... Øh... Ja, for folks liv, og hvordan de ellers betragter deres, øh, deres position i verden. Men altså, det der slår mig, det er, at øh, nu, nu snakker vi nationalt men vi kan også snakke for helt konkret om danskhed. Ja. Ja, der, er jo, der er jo mange ting knyttet til den her debat, lad os bare tage den om, om, om indvandring og, og flytning ja. og sådan noget. Men jeg synes gør nok, øh, man har en tendens til at diskutere de lidt de forkerte ting. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, vi er vildt uenige på det her punkt, men i forhold til at diskutere danskhed, Ja. og ideen om at føle sig dansk, ja. og ideen om at leve op til danske ja. øh, kultur og, ja. og traditioner. Jeg synes, jamen, det, altså, det, jeg synes, det er forkert af flere årsager. jeg synes, det, bliver meget, øh, det bliver meget svært at være i Danmark. Øh, sig det jeg ved jeg ikke, om det gør. Altså, jeg har ikke deltaget i debatten i modsætning til, hvad en, en del mennesker åbenbart tror. Jeg har ikke udtalt mig om det. Jeg har demod sagt, at dansk, danskere, danskest. Den, den gider jeg simpelthen ikke. Mm. Øh, og hvis man kører for eksempel nogle af Dansk Folkeparti's synspunkter helt ude i ekstre altså de ekstreme, og siger, at du skal have tre-fire generationer i Danmark, før du er dansk. Det giver ingen mening. Jeg har sagt, at dansk er noget, man er i hjertet. Lige såvel som norsk er noget, man er i hjertet. Der er ikke noget problem med at bo i Danmark, selvom du er norsk i hjertet. Men vi har altså også en fælles kultur. Der vil være et problem med at bo i Danmark, hvis ikke du vil Danmark. Og det er jo det, vi kan se. Øhm der er ikke noget problem med at bo i Danmark og sige, at jeg er dansker med tyrkiske rødder. Men det er mig uforståeligt, hvorfor man absolut vil opholde sit tyrkiske statsborgerskab, når man nu har fået dansk. Så jeg er ikke tilhænger af de dobbeltstatsborgerskaber. statsborgerskaber. Okay. Jeg synes, det er en, en loyalitetsforvirring ud over alle grænser. Udover okay. alle grænser lige præcis. Ja, Åh, ja, oh, ja, ja, ja. Wow. Jamen, ja. ja. ja, jeg, jeg, jeg skal sige, ja, det er så en juridisk ting i forhold til mit dobbeltstatsoverskab. Jeg har, jeg har kun til at jeg synes, den, den danske ting er, er fjollet. Det er fordi, jeg, jeg regner ikke... Jeg, jeg tror man ikke, det har så meget at sige i forhold til, hvor vi kan pege på integrationsproblemer. Lige præcis om det er, om man er dansk eller... Eller hvad man ellers er. Jeg mm -hmm. har to fra min, fra min familie, som har boet i Norge i mange år. Den ene er læge, den anden er, er ingeniør, de har øh, haft børn i den norske skole. De siger selv, at de er ikke nordmænd. De føler sig ikke norske. De øh, begyndte at dyrke deres danske kultur endnu mere, da de flyttede til Norge. Ja, ja. De gør altså, ofte grin med den norske ja. kultur. Eller sådan noget, nu har vi jo begge altså, to familier, som er fra Norge, og som ja. bor i Danmark og har boet der hele deres liv. Ja. Og, og som er Også absolut det. norske, ja, ja. Og, og bliver mere og mere norske. Og det er fint, men Danmark og Norge er altså stort set den samme kultur. Det, som Norge kalder 400 års natten, og som vi andre kalder, hvad hedder det, dobbeltmonarkiet i Danmark-Norge, øh, gjorde jo altså, det er først efter øh, 1805, at vi begyndte begyndt at skældne for alvor mellem Norge og Danmark. Klart, men altså, der er jo også debattører, både inden for Socialdemokratiet og inden for din fløj, som må være så faktisk der, der, der, der, der hvad skal sige, pointerer det her med, at... Og det er jo ikke engang blot vestlig kultur. Altså, jeg tror det var Henrik Særs Larsen, der sagde, at 100.000 vietnamesere havde heller ikke været noget Nej, problem. der er heller ikke noget problem. Og man kan sige, ja. der... der det hele. Gode... Vi, ja, altså, ja, vi skal vi jo i, vi skal ja. tingene, men det, ja. det giver god mening, synes jeg, at man ja. statistisk øh, siger øh, indvandrere fra ikke-vestlige lande. Men, men jeg må så ja. også ærligt sige, hvis, hvis man ikke snart kan begynde at sige direkte, hvad man mener. Indvandrere fra muslimske lande. Ja. Og som det kan jo, vel, altså, det kan jo meget vel være kristne, som flygter fra muslimske lande. Mm -hmm. Vi skal ikke glemme, at der foregår et folkemord i de muslimske lande på kristne. Og en fordrivelse. Men muslimske indvandrere fra muslimske lande til Danmark, og som bevarer deres islam, og lige frem i mange tilfælde holder den frem foran sig som et skjold, det er et enormt problem og en kæmpe udfordring, ikke bare for Danmark, men for hele Europa. Og det er grundlæggende den, der er skyld i de her politiske opbruger, efter din mening. Det vil jeg mene, det er, øh, det er lidt svært at sige, hvad der var sket, hvis ikke vi havde haft den indvandring. Men for 50 år siden klagede den øh, islamiske imam i Paris over, at han var den eneste muslim i Frankrig. Og nu har Frankrig en muslimsbefolkning anslået mellem 10 og 13-14 procent, der er ingen, der er aktive ved det. Men de har enorme problemer i Frankrig. Øh, England har nu er de så begyndt at trække deres tropper tilbage igen. Men både i Frankrig og i England, to old gamle europæiske lande, har du militeret, deployeret på gader og stræder for at opretholde ro og orden. Det er jo en absurd udvikling. Det er jo et delikat spørgsmål, hvordan man betragter folk med en anden religion. Og øhm, jeg vil sige sådan, det jeg synes er problematisk, ved samtalen øh, nu er jeg for ret sikker på, at du kommer til at Øh, hvad skal man sige Ikke bryde om den, den vinkel på det Men i forhold til og hvordan man taler ikke? Mm -hmm. Der synes jeg at det, er, det er problematisk At der er hvad skal man sige, Politisk øh, gevinst Ved at være den største Hardliner Den der kan sige at de mest forarvelige ting Kommer ligesom igennem med dem Og så ser man okay det der, det der handlingerne sker I stedet for at adskille hvordan man taler om dem Fra hvilke politiske ting man, øh, man, man indfører og ja. det, det kom jo meget tydeligt til udtryk i den, den udgave af debatten, som, som den du kom med i, den berømte udgave. udgave Jamen, den, hvad der var det på? helt præcist, jeg sagde dengang? Jeg sagde, at der var problemer med integrationen i de muslimske miljøer. Det var sådan set del. Så slog jeg ud med hånden, det er det, jeg har blevet kritiseret mest for, at sige, at integrationsproblemet står lige over for mig. Mm -hmm. Jeg havde forret mig. Jeg vidste jo godt, hvem det var, jeg stod over for den ene skriver på sin blog at islam er den perfekte religion vi skal bare søge tilbage til rødderne den anden har været talsmand for Ahmed hvad hedder den Ahmed jeg kan ikke engang sige den måske i overvis og har nu lavet et parti der hedder Vi er Danmark eller med et slagord, der hedder Vi er Danmark Gud jeg altså jeg stod over for integrationsproblemer hvis man, hvis man siger hvis man som, som tilvandrer, indvandrer født her andet, whatever, muslims baggrund, er sådan set lige siger, jeg er dansker. Fint, så tror jeg på det. Men hvis du siger, jeg er dansk muslim, så tænker jeg, hov, en, en dansker vil aldrig sige, jeg er dansk kristen, eller jeg er dansk jøde, men vil sige, jeg er dansk. Religionen og nationaliteten er ikke på den samme formel, men nu siger jeg, jeg er dansk muslim, så beholder du det mul, du kalder dansk til fornavn, men dit efternavn, det er muslim, det er altså ikke vejen til integration. Vil du anerkende, at der lever massivvis og langt flertallet øh, af danske muslimer meget velfungerende Ja, selvfølgelig bliver det. Er det. Selvfølgelig det, er, jeg har aldrig sagt. Er der altså ikke en, en, en problematik i, og nu ved jeg godt, du er jo, øh, og det er der mange, der er dygtige til at sige sætningen, jeg snakker ikke om muslimer, jeg snakker om islam. Ja. Som politisk ideologi Men ja. man, altså Man må dog alligevel sige At hvis man sidder som muslim Og hører sin, altså Navnet på ens religion ja. bliver genstand for, for, for det ene eller andet så, så, så må det da føre til en eller anden form For distancering Ja, det kan også være at Det førte til en selvrentagelse Ja øhm, Det kan ikke nytte noget At vi ikke må tale om ting Nej, det er jeg egentlig Og det kan heller ikke nytte noget At begynde at generalisere øh, Uden at sige Naturligvis er der massevis er velintegrerede, rare, søde, gode muslimer. Vi har også nogle i vores familie. Det er slet ikke det, er slet ikke det der er problemet. Problemet er, at vi har alt for mange, som er hardcore islam. Og islam er altså, som krav har sagt det i overvis, en lovreligion. Og folk tror, at religion er religion. Det er det altså ikke. Islam er kvalitativt forskellig fra alle mulige andre religioner. Der er jo øh, stor forskel på at analysere problemer og påpege og, og, og, og, og den slags, og så på at præsentere de løsninger, der, mm -hmm. der afhjælper problemer. Mm -hmm. Det slår mig, at øh, der har været en tendens til, synes jeg, det, det har praktiseret debatten længe, at den ene fløj, lad os bare, lad os bare kalde den radikale venstrefløjen, ikke? Ja. Den fløjen, har sagt, ja. løsningen er at tale ordentligt. Ja. Der går og... godt nok, er der er så mange ting, man ikke må sige. Men alligevel løsningen er løsningen, at tale om det. Ja, ja, ja nej. Tale ordentligt. Nå, tale ordentligt. Udskyld, ja. ja. ja. Men jeg siger, der, det, det, det er måske et, ja. et færre ja. synspunkt. Jeg synes, øh, hvis man ser på Sverige, er der, er der grund til at tro, at det ikke er den eneste løsning. Det er tydeligvis ikke vejen frem. Nej. Altså, har et nye borgerlige den rigtige løsning på de her problemer, tror Det du? tror jeg ikke. Jeg tror, at den rigtige løsning, det vil vise sig med tiden. Øh, og, og den rigtige løsning, altså nu er jeg jo historiker i uddannelse, den rigtige løsning er det, der sker. Øh, vi vi skal mener ikke, vi skal ikke, jeg jeg tror, ikke, jeg tror ikke på, at vi undgår en tiltagende skærpelse i Europa af den konfrontation mellem en vestlig kristen kultur og en tilvandret islamisk kultur. Du kan se det på, lad os så snakke boligpolitik igen, de ghettoområder, som alle efterhånden er klar over, findes i enorme mængder rundt omkring de store europæiske byer. Uh, man kalder dem no-go-zoner, eller et eller andet løje. Og, og det er tydeligt, at der har staten mistet sit monopol på at udøve magt. Og når det sker, så vil resten af befolkningen sige, at vi har en aftale, vi, vi, stoler, vi støtter staten, vi har afgivet vores eget volds anvendelse til staten, det er mange, mange, mange år siden. Fordi vi er sikre på, at I kan opretholde lov og orden. Når I begynder at svigte os her, så er det, at vi får de der elendige, øh, og jeg kalder dem elendige, øh, grupper, som tror, at de skal udøve vold af en eller anden art. Jeg ved ikke, hvor slemt det er endnu, men jeg ved, at der er meget, der gærer rundt omkring. Danmark er et meget fredeligt land. Sverige er noget værre. Øh, hvis det begynder at gå løs i Sverige, så er jeg bekymret for, hvad der sker, hvis det begynder at gå lys i Frankrig eller Tyskland, er jeg også bekymret for, hvad der sker. Men jeg tror ikke på, at vi øh, har nogen snapfix på den konfrontation og på den øh, opbygning af spænding, som foregår i øjeblikket. Er øh, snapfixet fremadrettet også? Det er der i hvert fald mange <coughs> på den fløj, der argumenterer for at man bare begrænse tilstrømmen. Det er, det er primære. Helt oplagt skal vi stoppe tilstrømmen. Ja. Det er nummer et. Det præsenterer jo et, øh, et par problemer, vi også lige skal rundt om. Okay. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, nye borgerlige ikke er kæmpe fan af EU. Vi er modstandere. Vi ja, ja. på den måde, at vi skal ud ja. af EU. Yes. Og det skal vi af flere årsager. Øh, men men øh, sådan helt umiddelbart, fordi vores selvstændighed, vores ret til selv at skrive vores lov her i landet, er undermineret voldsomt af EU. Ja. Jeg synes, det der det er det der, det der problematisk i den samtale, det er, at man ofte... Og det, det er altså sådan noget, jeg, jeg, jeg ser nye borgerlige som eksempel for. Den her idé om at tale til en, et, øh, en følelse af, at noget, det kan simpelthen ikke passe. Du ved, man glemmer de rationelle argumenter, så siger man... For, altså for eksempel i forhold til, øh, i forhold til det med, med, med at udbetale børnepenge. Ikke? Så siger man, at der havde Folketinget vedtaget, at det skulle man så ikke. Og så gik man til EU, og det kunne man så ikke få lov til. Og så, og så, så har man den der, det kan simpelthen ikke passe det her. Og ja, der synes jeg bare, der må man ja. da adskille... Hvad er, hvad er rationelt? Hvor mange penge går egentlig ud af den danske statssats til, ja. til, til børnepenge, til, ja. til polakker? Og, og hvad giver vi op ved at forlade ja. i for at forhindre ja. det? Fordi der må da være en form for, for rationalitet og følge, af argumenter. Ja, jeg altså. jeg godt følge argumentet, men, men, men, men sådan fungerer politik ikke. Nej, sådan fungerer, og det er at samle vælgere ikke, men det kunne, man da, det kunne man da håbe, man kunne... Ja, altså, vi, vi har i, i, i Nye Borger den meget klare holdning, at det økonomiske fællesskab, vi har her i Danmark, blandt danske statsborgere, blandt danske skatteyder. Det omfatter danske statsborgere, Så vi mener heller ikke, at vi skal betale øh, hvad hedder det, for udlændinge, der bor her i Danmark, og er ikke i stand til at forsørge sig selv. Der har man jo sagt afskillige gange to år til enten at skaffe sig et arbejde eller at skabe sig et arbejde. Og hvis ikke det lykkes, så må vi sige farvel og tak for denne gang. Øh, så kan man sige, EU, ja, jo, hvad er det, der sker her? Jeg er ikke så bekymret over de der børnepenge frem og tilbage. Jeg er lidt mere bekymret over, at vi har omkring 180.000 mennesker fra de centraleuropæiske lande, som er ansat herhjemme og som udfører et kanon dygtigt stykke arbejde, men som altså også udkonkurrerer de danske lønmodtagere. Og det er altid undrer mig, at, at når man siger arbejdskraftens frie bevægelighed, at man så ikke har fattet, at det også er arbejdsløshedens frie bevægelighed. Fordi de, der var arbejdsløse i Polen eller i Ungarn, og som nu finder arbejde i Danmark, skubber helt oplagt de knap så hurtige danskere ud. Så kan man sige, okay, det betaler vi os fra, og det er jo det, man har valgt at gøre i øjeblikket med en enorm mængde mennesker på en eller anden grad af offentlig forsørgelse. Fint. Hvor lang tid har vi råd til det? Og hvor livskvalitetsmæssigt OK, er det? Jeg har lovet mig selv ikke at spørge, om du er højorienteret, og så vil der komme en historie, der er for lang. Nej, for lang jamen jeg svarer gerne på det. Men, ja. men det, der slår mig, ja, ja. Det, det er, det. Altså, hvis man er på ud fra økonomisk, ø, i forhold til fordelingspolitik ja. Og, og, ja. og finanspolitik og den slags, så lader man jo gladigt samfundets svageste kæmpe om det er scraps, der er ikke noget til dem, der ikke kan klare sig selv. Hvis det er en helt heftig udgave, nu siger jeg ikke, det er en nyborg, ja, det er en meget hæftig udgave. Jeg er ikke, jamen, så lad mig svare, jeg er ikke højorienteret. Jeg er heller ikke venstreorienteret, hvis nogen skulle være i tvivl. Øh, og jeg snakker med at sige det, du tror, jeg vil sige. Men, men jeg synes de, jeg synes faktisk, at de betegnelser har mistet deres øh, funktion efterhånden. Øh, hvis man, når man siger højorienteret, det, det, du, det du egentlig snakker om, der, det, det er jo en liberalisme. Jeg plejer at sige, at jeg er liberal, men jeg er altså ikke liberalist. Jeg er social, men jeg er ikke socialist. Jeg er national, men jeg er ikke nationalist. Og, og det er egentlig i bund og grund vel et konservativt øh, ståsted, jeg har der. Det, det ved jeg ikke, om det er højorienteret. Det tror jeg ikke. Når man siger højreorienteret, så forestiller man sig jo sådan en nærmest frodende, homofobisk et eller andet, som skælder ud på indvandrere og alt muligt. Det er altså ikke mig. Ja, ja, du er ikke den eneste, der prøver at øh, diskvalificere de, de politiske øh, pejlemærker, vi, vi har arbejdet med i mange år. Det jeg synes jeg også, der er god grund til, at der, der sker meget, der, der går uden for de normale kategorier. Vi snakker om. Men altså, jeg vil alligevel sige, at der, der er god mening i at få, få lidt styr på. Altså, og jeg mener bare, at i hvis man, hvis man, hvis man, hvis man øh, går ind for øh, generelt set. Øh, tilbage rulle velfærdsstaten i den form, den har fået nu. Ikke? Altså i forhold til øh, overførsler, i forhold ja, til ja, offentlig støtte, i forhold til, hvor ja, stor den egentlig er. Ja, ja. Øh, altså vi har jo sagt, vi skal, have, vi skal have det offentlige reduceret med omkring 10 procent. 121 milliarder skal vi have afgiftslettet for. Og det vil så altså også sige, der skal findes besparelser på det tilsvarende beløb. Og vi har en hel masse tal, som økonomer har forstand på, og øh, jeg kan ikke huske dem alle sammen, Ja, men, men, men pointen er, at det hænger fint nok sammen. Det betyder jo ikke, at velfærden, som sådan skal rulles tilbage. Det betyder bare, at den måske skal finansieres af andre kanaler. Mm -hmm. Det vi egentlig siger, det er, jo mindre offentlig sektor vi har, jo mere bestemmer folk selv. Jo flere skattekroner og afgiftskroner du præver ind, jo mere overlader du til politikerne at bestemme. Og jeg mener ikke, at politikerne bestemme, skal bestemme mere end de allerede gør. De skal bestemme mindre end de jeg er glad for, du, Jeg er glad for, at du, du rammer den pointe, fordi øh, det er jo, er det mere menneske, mindre stat? Mindre stat, mere menneske. Yes. Ja. Det er jo sådan en slagårsform. Ja, ja. Men hvad, dæk, ja, ja. hvad dækker det så reelt? Det dækker reelt over, at en væsentlig mindre del, cirka 10% mindre, skal passere over politikernes bord. Vi skal selv bestemme. På visse økonomiske områder. Det der så jeg spørger ind til de mere værdimæssige områder. Det er ideen om at virkelig være fra statens side, hvordan kan man sige, bestemme for eksempel om hvad for en type påklædning der er i jorden, hvilket type tro-samfund vi vil acceptere, hvilket type tankesæt vi vil have her i Danmark. Er det, er det, kan man sige, alle kan blive enige om, at der er nogle ting, vi ikke synes er fedt at have i Danmark, men hvor vi så er blevet enige om, at vi har faktisk en, en, et samfund, der godt kan holde til, at de er der, og vi vil ikke acceptere at give staten så meget magt, fordi det har øh, det har, det har en eller anden snært af totalitarisme og, ja. og hvad skal man sige, antitolerance. Ja. Jo, den er langt, den diskussion her. Ja, ja, vi har god tid. Og den er ikke nødvendigvis nem. Jeg ser det som statens opgave at beskytte, eller ikke alene, men også at beskytte det samfund og implementere, hvad skal jeg sige, folke, folkeviljen eller noget af den stil. Hørup, gamle Hørup sagde indtil et år og indtil et ved siden af folketing. Det er næsten problematisk, fordi det er vejen til et flertalsdiktatur. Mm -hmm. øh, vi har brug for den der tredeling af magten, som vi ikke ret tydeligt har markeret herhjemme. Øh, Højesteret kan jo ikke på eget initiativ tage fat om lovgivningen og sige, at den overholder i grundloven. Øh, men det er statens opgave at beskytte vores samfund. Det gør den ved hjælp, altså sådan helt bestandt, ved hjælp af militær, ved hjælp af retssystemet, ved hjælp af politiet osv., og det er statens opgave at varetage de ting. Det er også det statens opgave at sige, at her har vi en, øh, en, en, en, en, altså som man gjorde for eksempel i sin tid med kommunismen, hvor staten jo ikke var i tvivl om, at, det her skal vi af al magt gå imod, det var alle ledende politikere enige om, selvfølgelig med undtagelse af Dekopi, men alle var enige om, at det skulle bekæmpes. Man forbød det ikke. Det er altså også svært at forbyde holdninger. Ja, vi det, skal er det heller, Vi kan heller ikke forbyde islam, det kan ikke lade sig gøre, men vi kan godt teste de foreninger, som hedder islam, islamisk tro, samfund, diverse moskéer, andre eller anden, og, tredje, og sige, at vi har faktisk en grundlov med to paragrafer, som omtaler dels religionsfrihed, Stykke to, dog at indtæt læger, som strider imod sædeligheden og den offentlige orden vi mangler at finde ud af, hvad det er helt nøjagtigt, når en domstol kigger på det. Og den anden, som handler om foreningsfrihed, dog at foreninger må virke ved vold, ved trusler om vold eller lignende ulovlige midler. Det mangler vi også at se efterprøve ved en domstol. Ja, jeg vil jo ønske, at, at det var den generelle holdning og skældne mellem fuldstændig heftige, uacceptable udlægninger af islam og så ellers betragte islam som nogenlunde forenligt med vestlige samfund, altså i forhold til, hvor distanceret man er fra Vi mangler desværre både historisk og geografisk at se bevist, at islam er forenligt med en demokratisk vestlig tankegang. Man fremhæver altid Indonesien som verdens største muslimske nation og verdens muslimske demokrati, nummer et. Og hvis nogen kan huske det, der hedder Banda det der hvor tsunamien ramte i sin tid, aceh provincen så gik arteprovinsen provinsen for en 3-4 år siden over til Sharia-lov. Ikke blot for muslimer, men for alle indbyggere i arteprovinsen. Og Hvis man går på nettet og googler lidt, så finder man blandt andet også en ældre ens dame, som blev pisket på toget, fordi hun havde gjort et eller andet. Jeg ved ikke, hvad der var. Det var også ligegyldigt. Men det er altså, hvad der foregår i verdens største muslimske demokrati. Så islam er en... Dybt problematisk størrelse og få ind i Vesten. Og vi mangler simpelthen at se beviset på, at det kan lade sig gøre. Hvis vi lige vender, vender blikket mod en meget konkret øh, politisk diskussion, som, så ja, som er meget præsent i øjeblikket, nemlig flygtningediskussionen, øh, ja, flygtningedebatten, der, der kan man sige, at det er jo nok en af de områder, I adskiller jer mest fra de andre partier? Ja, det er jeg som ikke. Jeg kan da registrere, at de synspunkter, som jeg meldte ud for halvanden år siden, er begyndt at vinde indpas. Det er halvanden år siden, jeg skrev en kronik om, at vi, vi hjælper de forkerte, og vi svigter de svage. Så det var en god pointe? Det var en god pointe, ja. ja. Den blev gentaget i debatten. Den kom til at stå ret klart. Og alle er i dag enige om, at vi skal hjælpe i nærområderne, og vi skal stoppe for indvandringen. Og Tess Feje, Socialdemokratiet, øh, har sagt det meget klart. Øh, Mette Frederiksen har sagt det meget klart, jeg rent har i hende over i DR. Det er faktisk et år siden, hvor hun, hvor hun øh, meget tydeligt sagde, at vi ændrer vores holdning. Så Socialdemokratiet har erkendt, at de har taget fejl. I 30-35 år at de har de taget fejl. Nu mangler vi lige at få de radikale, det kommer aldrig til at ske, men øh, det kunne måske gavne lidt. Men der er et stort flertal i Folketinget i dag for det, som vi stod ret alene med for halvanden år siden. Er der er dog ikke et stort flertal for at afskaffe muligheden for syge i Danmark, det ved jeg orienterer mig? Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke. For det præsenterer jo nogle helt konkrete udfordringer i forhold til en større... Og, og... Det er rigtigt, at vi bliver vi ellers... formentlig smidt ud af EU, det vil jo være ganske udmærket. <laughs> ja, men, nok, men det er rigtigt, og... at der ligger i EU-lovgivningen et krav om asyl, altså et retligt, et retligt krav på ja. asylbehandling. Øh, jeg mener, vi burde op, ophæve det og så tage den ballade, der kom. Jeg mener, der kommer, og jeg mener også, at vi skal... Øh, øh, hvis vi starter med vores egen udlændingelov fra 1983 og får den revideret, så er vi kommet rigtig langt af vejen. Men i mellemtiden har, har vi jo så tiltrådt den europæiske menneskerettighedskonvention, som er en afskrift af FN's verdenserklæring osv., og, og som har tilknyttet den europæiske menneskerettighedsdomstol, og som pludselig står over dansk lovgivning. Vi skal udfordre det. Vi skal teste det. Det kan ikke passe, nu kan du godt kalde det forarvelse, letkøbt forarvelse, men det kan ikke passe, at vi ikke kan lukke vores grænser, blot fordi der er et uheldigt samspil af gammel lovgivning. Er du ikke på nogen måde... Bekymret for, at hvis flere nationer gør, som, som du foreslår Danmark gør, og hele øh, hvad skal man sige, den struktur omkring flygtningskonvention, menneskerettigheder, øh, internationale forpligtelser, som nogle gange er øh, problematiske, men som dog er, er, er bedre end alternativet, vil føre til en verden, der bliver mere kaotisk, mere ustabil. Jo, verden er på vej ud i et kaos. Vi er på vej ud i en orkan. Alene er den grund, at det afrikanske befolkningsoverskud de næste 14 år vokser med lige så meget, som hele EU's befolkning er i dag. 493 millioner mennesker inden 2030. Der er ikke job til dem i Afrika, der er ikke udvikling, der er ikke, der er ikke håb for dem der. Vi har i øjeblikket i Yemen for eksempel det, som FN betegner som den værste hungerkatastrofe under opsegning, nogen nogensinde har set. Vi kan i den situation gøre et af to, vi kan op i Europa, lade grænserne stå åbne, det er jo det, som man stort set har gjort indtil nu. Den tyske efterretningstjeneste meddeler, der står 6,1 millioner flygtninge, kalder man dem, migranter er det jo, i Libyen, klar til at komme over Middelhavet lige så hurtigt de kan. Det er bare i år. Øh, min gamle professor Uffe Østergaard vagte jo nogen bestyrelse, da han umiddelbart efter sin pensionering som monetprofessor sagde, Fort Europa, pigtrosegn, maskingevær der er ikke andet, der virker, hvis vi skal bevare Europa. Og jeg må sige, jeg er enig med ham, altså grænsepolitik i praksis er noget værre noget, men der er nok ikke andet at gøre. Kan I just det simpelthen til en europæisk løsning? Nej, den kommer helt af sig selv. Jeg har sagt mange gange, at, at, at, at de enkelte lande lukker deres grænser, og Europa kommer til også at lukke sin ydergrænse så godt den overhovedet kan og det kommer til at ske. Det er kun et spørgsmål om tid. Det er kun et spørgsmål om tid. Medmindre, altså kan man overhovedet se en, en, en fornuftig løsning på det her, hvor vi faktisk får i fællesskab, i FN, i Europa, etableret øh, lejre og muligheder for folk til at øh, faktisk have et, øh, et, øh, et, et liv, der ikke gør, at de er nødt til at flygte fra de her områder. Kan man, kan, man, kan man forestille sig i stedet for at kigge på, hvad skal vi gøre konkret for at redde Danmark fra? Hvis nogen har et forslag til, hvordan vi skaffer 496 millioner nye mennesker i Afrika et udkomme, når vi i øjeblikket ikke engang øh, kan sørge for dem, der er der, og når Afrika heller ikke selv kan. Nu skal man passe på, der er med stor udvikling i Afrika, der er stor vækst i mange afrikanske lande. Det går rigtig godt mange steder, mm -hmm. blandt andet syd for Sahara. Nord for, der går det ikke ret godt. Øhm... Vi, vi, vi har noget, der hedder UNHCR, altså FN's flygtningehøjkommissariat. De har i 50 år arbejdet med flygtninge over hele kloden. De kender problematikkerne til bunds. De er eksperter på det. Og de kan ikke få penge nok. Det, de mangler, det er ikke mere, end Danmark kunne betale, hvis vi ville. Og så kunne vi jo sige, at vi ville ikke have udgifter på at hjælpe såkaldte flygtninge, som er altså er migranter her i landet. De skal blive, hvor de er, så sender vi UNHCR. Vi skal nok hjælpe, men bliv for Guds skyld, hvor jeg er. Og det, synes jeg, lyder meget fornuftigt. Det der, mit, det, der er min bekymring, det er, at hvis du lader det være op til nationalstaterne, så vil jeg i hvert tilfælde regne med, at de ser efter deres egne behov. Ja, selvfølgelig, og så længe, selvfølgelig. En hver at, familie. og en, ja. Ja. ja, og derfor synes jeg, det er utrolig problematisk at tænke, at EU og FN-konventionen ikke er vejen frem til at løse det her, fordi Jamen, ja, det, det er der, man kan hinanden på, og på at hjælpe uden om, uden om sin egen øh, ja, sin øh, bedste. Okay. EU er et impotent, lammet system. Schengen-Unionen brød sammen første gang, den overhovedet blev testet. Dobling-konventionen brød sammen. Det, her, det er jo et Merkel der siger det. Det er ikke engang mig, der siger det. Den brød sammen første gang, den blev testet. EU har så forsøgt at fordele det de kalder flygtninge, altså de her der kvoterordninger. der er ingen der er blevet fordelt. Det er til grin og det virker ikke. Og øh, hvad hedder det? Altså EU er på vej mod sit sammenbrud. I øjeblikket så forsøger man at skærpe. Det er klart. Nu har der pludselig været krav om at du skal alle 27 lande indføre euro. Vi skal have en fælles finanspolitik, en fælles finansminister og så så Glem det. Det er de sidste krampetrækninger på et system, der ikke virker. Det, der kommer til at ske, det er, at Frankrig, Tyskland og måske nogle af de oprindelige seks lande øger deres samarbejde. Og så kommer der en krans rundt om de gamle centraleuropæiske lande, de nordiske lande osv., England, som jo er, er ude, som har en meget løsere tilknytning, men formentlig opererer på det europæiske marked. Men EU er en impotent størrelse. De kan ikke løse problemer. Og hvem kan det så? Hvor er... Jamen, jeg tror ikke på, at der er nogen løsning på det. Jeg tror på, at vi skal arbejde med at støtte UNHCR. Lad dem tage sig af problemerne. Vi skal arbejde med at støtte WHO med børnebegrænsningsprogrammer, familieplanlægning, frisætning af kvinder i de lande, hvor der er en raplende fødselsrate. Jeg tror, det er den vej, vi skal. Og der er ikke noget quick på denne verdens problemer. De har været der... Jeg skrev en gang, at hvad hedder det, apokalypsens fire rytter og ridder, som de altid har reddet Sult, pest, hungersnød og død. Ikke? De rider, som de altid har reddet. Det eneste nye i den her situation, det er, at, at vi tror, vi kan stoppe dem. Vi arbejder på det. Det er et ideal at få en bedre verden, men vi skal ikke tage fejl af, at verden er altså virkelig. Verden er ikke, som den burde være. Verden er, som den er. Jeg vil... Øh... Det er, det er både et råd, men også en generel uh, idé, at uh, det politiske projekt hos nye borgerlige bliver noget mere opbygget end det, det, du har fremført her de sidste to minutter. Ellers så, uh, else, else, Hør nu her, det, jeg fremfører, er en realisme. Det, det, det, kan, da ikke, det kan da ikke være, være et, et politisk projekt at sige, at verden har altid været fuldstændig helvede til. Og vi jeg kan sagde ikke, vi kan i ikke... sammensætning. Vi har idealer, vi skal forsøge at arbejde frem mod en bedre verden, vi skal bare ikke stikke os selv blå i øjnene. Og Gud selv, hvad hedder han, generalsekretæren for dansk flygtningehjælp, sagde for over halvanden år siden, stands dansk flygtningestrøm til Danmark hjælp i næremåden, der er ingen grund til at ødelægge det land, som har råd til at hjælpe. Det er det, der kommer til at ske, hvis ikke vi stopper Poul jeg er rigtig glad for, at du gad at være med i hjørneskuffen. Og uh, heldig og lykke med dit uh, kandidatur Tak skal du have Og uh, ja, glæder jeg til næste program Det er godt, tak skal du have